والکلام پاک کې فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم مونږه پزیلت ورګلې ده شرافت ورګلې ده بنی آدم او اولاد د آدم ته ندیت الله وي مونږه شرافت ورګلې او حملناهم بالبر والبحر او مونږ د دې د سوار لید لپاره په اوچکه او پلند کې تنظیم کړی دي سوارې سوار کړي دي مونږه هغه په اوچکه او پلند کې نو مطلب دا دی د دې لپاره مونږه تنظیم انسان الله جل جلاله په دې کائنات کې اشرف المخلوقات پیدا کړی پټولو مخلوقاتو کې افضل مخلوق داګه د افضلیت الله جل جلال جلاله د آیات کې مسووج ذکر کړی دی او نورو علماو وجه ذکر کوي او بلاشي وجه دي د انسان د افضلیت اړې ټول باندې یو جمع کې بحث مشکل لې خو دی آیات کې الله جل جلال جلاله بس او دوه خبرې کې دابه انو مې او دوه خبرې نور بیان الله فرمایل د تمم قزلت ورګلې نګور دد تګ را تګ د پاره منګ په اوجه کې مه تنظیم کړل دی او سمندر کې مه تنظیم کړل دی په سمندر کې الله جل جلاله د کیشتو او د جہازونو تنظیم کړل دی دا غي اسبابې پیدا کړې دي انسان له عقل ورکړل دی جو سونه جوړ کړې اپ اوجه کې الله څنګه سر او دا کرانګه نور سامانونه پیدا کړې دي انسان دا غي نه گاډي جوړوي او سبلسو تنظیم الله کړل دی او پډیرو مخلوقات باندې الله دې انسان ته منګه فضیلت ورکړه نو انسان اشرف المخلوقات ودیږي چې دا انسان بر کائنات استعمالی پدې کې با نظام د پاره د آخرت د پاره مفید شي ګوري او د دنیا د پاره هم مفید شي ګوري په پیغام شي وګوري او د بل د پاره هم پایل دا غده پایده سوچ بم کئی دا الله جللہ جلال ہو انسان کې دا طاقت ایخ دے آده انسان پذیلت پده بانده دے طول کائنات اللہ جللہ جلال د دے انسان دے پارا مسخر کڑے کباران دے کوریز دی کداز مکہ دا کداز مانون دی کداز تور دی کداز شپدہ کداز رز دا پا دے کائنات کے چی سم رسیدون دی اللہ جللہ جلال ہوتا انسان پا پیدا کیلہ بولی دے و انسان دے پایداخلی او بیا پی انسانانو کے افضل مخلوقات اغم مسلمانان دی زکتا دا اللہ جللہ جلال ہو تابدار خلق دے دا اللہ جلال ہو من ان کے خلق دے نو پا دے انسانان بیا پا ٹولو کے بیت بهترین خلق ده ده الله تعالی مقرب بندگان دی نزدې بندگان دی د انسان کمال پته کې چې انسان د الله جل جلاله په احکاماتو باندې او چلےږي نو د بیا نورم اشراط په ټول مخلوقاتو کې او د نور بهترین دی د انسان دنیا م آبادا او د انسان خیرت مآباد لکه انسان هغه گمراہی کې همدې وژنه ده انسان د الله جل جلاله نړۍ نالوږي او دوخه خوري پرې انسان کې الله جل جلاله اوستاګتنی هېري یو پد کې انسان کې پرې انسان کې الله عقل له خې عقل بلله انسان طبيعت ته او بل الله جل جلاله د انسان لپاره شريعت ورکړل په انسان کې دا درو وراله عمر دې درو وراله خبر دي هم په انسان کې عقل ده ان تبعدا طبيعت ته امت الله جل جلاله شريعت را لګلې نو به با انسان باندې د عقل اعلی بوش نه غږ دی وینه گمراشي او دا الله تعالی د تقرب او د نزدوالنه لری لاړ شيو دنیا ایم برباده شي او خيرت ایم شي بازی انسان صرف آقل استعمالی آقل فرستی مثلاً شریعت وئی فرستیش تاک پری اگو باندی دی لکل کئی ناکل اخبال آقل تقاضی سر سو جو کی اور آقل ہداو جیوشیوی نخکاری دی نخکاری را شمیمن یا مطلب شریعت وئی موز دے موز بطللشیر دا یو عبادت ته اخرت کې بددي تول کې نده زين ګراول ير د دې وسنګ تولګي داغه انسان راغه کته برشه خپل باندې سبب وې نو د دې تول وسنګ کې دي دې کې یاد اکل الله څخه جټک اخري مثلا که د شريعت هر یو حکم ورته یا دین پس با هغه کې خپل عقل جلې او صرف خپل عقل نه کار اخلي ابداع کل په او نه udaghb پیمانه باندي هر شی دلی غلي وزن دا انسان د خپل عقل له وزن غمرش عقل نه انسان مستقل نه دي او انسان پا کل باندي لرمش مونته ک پا عقل چا مونده شوې به د فضل چا بضوال نبی ابو السینا ته داسه شعر انده کباک الله مونتش په بد که کدا الله د فضل او د الله د شریعت نه علاوه انسان پاکل باندې لار معلومول شي چې الله به څنګه راضی کړي دا کائنات به څنګه استعماله اخرت شتا او کني شتا اخرت کې کامیابی په اخرت کې جنت ته په اخرت کې جهنم ده دا ټول خبره انسان په خپل عقل سره معلومول شي نبيات د دنیا دومره ویل ویس انسانان آدم رجل وی خلق هغه د دنیا نه گم راهنت له هده انسان عقل هغه کا پننه ده د دې وجنه بعض انسان باندې د عقل غلبې نه ډېر اکثر زینو کې خوېږي عقل او طبيعت د شريعت باندې کنټرول کیږي بعض انسان باندې د طبيعت غلبې بس په طبيعت پوری بعض چې طبيعت وی او تجائز کوي چې طبيعت نه مني او ته نه تجائز او منیم ده طبیعت مثلا طبیعت وی جمع ده سرزی ده ده بس یخنی ده ایرموز بس طبیعت نو خوالی ده دخپل طبیعت و دنبسو منی پری ده زکاة دے مال تاو خوری طبیعت وی داخو کمی گی داخو پلکونو روپای دیدین او چه دسلوی اختمار روپای ورکینو پدی کم دولا کا زکاة رازی طبیعت و طبیعت وی دا پدی کمی رازی اگر چې شریعت وي په دې سره عمل سپاکی کې زیاتې راځي زی هو به انسان باندې خپل طبيعت غلبوي نو بس دوی یو دا کمی کې نو بس پرې كت طبيعت کې دغه انسان بخل وي نو بس کم طبيعت کجمعات کې مثلا یا بلځه کې صدقه کول یا بلځه کې یا بلځه کې وي د خیرکار کې نه که شریعت توجه نه او یا د په ملکه الله جل جلاله او د نه کې الهام دی د چره د دې کې پیسو ور کول نو د خپل طبيعت ته مکاو دا په چا سيد دې کې پروته مازيګر به کور د سر عالم غاړي بس دا پرېدا دامه ور نو بس دې کوششو کې ذهن کې راشي پرشتوال اذر کې واچي خو دې بیا خپل لاس پس ذکر د طبيعت منه نو بی کې غص پر شرت چې کما پ کار ده غص استعمال کبیت کے بخل پروت دی بس په بخل پس روان دی آ د انسان پ طبیعت کے پزول خرچی پرت ده او کेंगे زل پزل خرچی و مض او چرچی والړی بس ه سکی هغی پس لगे دلی نو بهر حال دا سے انسان هم ناکام دی چکم انسان د خپل طبیعت په تقاذ بندې روان دی. هر یو شی او هر یو حکم او هر یو فیصله د خپل طبيعت په تقاضا باندې کړي دا سه انسان هم کامیاب نه او یو انسان دې چې هغه هر شی د شريعت په پیمانه باندې پیمانه کچې یو پیمانه او د شريعت په تل باندې تلي ک چرته کې د شريعت او د طبيعت د یو بل سره مخالفت راشي شریعت او یوزه کې د مال ورکول پکار دی دا زماده پر د آخرت دا د دنیا آبادی را پېړي باندې الله ماته جنت را کوي الله به راځي کیږي کی. اول تر طبیعت وې نه دی ورکول پکار نو دغه انسان درم کې سمدا دی چې د شریعت ته ګوري خو خپل طبیعت ته نه ګوري اخلاق ته نه ګوري جمه دې هر څار دی سلزي دا شریعت وې مزل په سېدل پکار دی دذ په ذهن کې د شریعت او د سار د مص په زایل پرادری دذ طبیعت نمانی ګرم بستر را دذ طبیعت لنغوالی خپل ته د شریعت که کچره نا وخت پاسه د رزق د برکت نه محرومه کی شیطان در لغوک امتیاز کوي د الله نه پرمانه کیږي نو دا انسان بیام هم خپل طبیعت نه ګوري شریعت ته ګوري د شریعت ته تکا زمانہ چلےږي یو ځای کې تعلق جوړول وغواړي طبت نهمنی چې دوی سره تعلق جوړ شي خو شت وی دا ستا پپ ده شرت و دا تا ماسی ده شت و دا تا معما دی بل طرف عقل هم اخلی او بل طرفته د طبیت هم اخلي خدا انسان صرف سره بد توري چې دلته کې شرت دا وي چې دا اشتداری با خرت کې رازی او دا بدا و کوئ او خدا طب و جو خدای پاکه د انسان ز دنیا کې ما خدا نن دا انسان د خپل رحمت نه کټکی نو د بیا ماما سره تعلق ساتی او پاپو سره تعلق ساتی او ماسي سره تعلق ساتي د خپل عقل تنګوري د خپل طبيعت تقاضي تنګوري نو دا سه انسان شریعت ته نو دا انسان کامیاب دی نو د خبرې بچ باندې د طبيعت غلبې بس هر شي کې طبيعت ته خوراك جائز ناجائز کې ناقل نا ته ګوري نه شريعت ته بس بسوي طبيت می سيګريټ غاړي طبيت می چرس غاړي طبيت می پاودر غاړي بس طبيت ته ته ځواني روان باندې خپل عقل او سوچ حلال حرام دیتا پخپل عقل کې ګوري بس پرې کې ډېری پیدا کېږي کی عقل داوي د هيڅ اختیار کا دی اختیار کار نه د شريعت خيال ساتيونه تپوس کوي بس صرف خپل عقل باندې روان دي خپل سوچ باندې کار کوي اور بازے انسان دا او اووازه انسان د سی او د سے خلق ډیر کم پیدا کیږي چې لاول یو کار کوي نو هغه کې لاول د شریعت حکم دغوري نو که طبیعت پاګه کې یو سوی عقل پاګه کې بل سوی او شریعت بل طرف ته راځي انسان په شریعت باندې روانيږي بل طرف ته پخپل طبیعت او پخپل نفس باندې پاګه باندې خپلږي او پخپل عقل باندې خپلږي خو کئ هغه سچ شریعت وي د انسان کامیابی اداین ذاته داسه کامل انسان پیدا کېدل چې دا درې والاتہ کتونې چې کوم انسان کې دا صحیح استعمال کې دا کاملین فرد خو انبیاوی ده دې بیا دا انبیاو چې کوم ملګریږي او بیا چې کوم نیکان اولیاء خلک وي نو بیا په کې دا حال حل حلق پیدا کېږي ورنه عام خلک یاده طبیعت شکاریا اداکن شکارې خبرمزه ان درالا یا د اخپل آقل شکاری بس آقلی چې سزو چه اخپل آقل جنگی و آغا سیکائی. او یا اخپل طبیعتی چه سوئی نو آغا کئی بکای شریعت روستو که پتا اولا کتا و تا اوم وید شریعت بازی تا با اوم وید شریعت داوی و تا دا بیان که مخپل بیان کڑی دی و تا بیان که کنا و تا دا شریعت داوی یا رستا و دا خبر دا سی سینه دا سی بکار مدایع ساتیزت منو محترم ور انسان د دشمن ناس و د انسان نفس او د انسان طبیعت دشمن ده ټیک تداه او دلیل لري خبره ده نه چې مونږه تاسو ز شیطان ګمرا کی نه شیطانچا ګمرا کو تاسو شیطان ګمرا کو نه شیطانچا ګمرا خپل طبیعت خپل نفس او خپل طبیعت شیطان گمراه کو پلان کول <سؤال> وته ادا علی السلام ته کو رده د خارو نه پیدا دي ته د اور نه پیداي اور په بره باندې زي مکه باندې خلک ګرځي خټه خدای دې د خټه نه پیدا کړې او خدای په غزه دې د اور نه پیدا کړم زدت څنګه سي جو نه جګل خپل طبيعت په تکازب باندې شیطان اوج له او د خپل نفس په تکازب باندې اوج له دو د دې وجنه دا ده وجه هر ذاکی شریعت تکتل پکاری او دا سمرا دا دری خبری تاستماعی هر انسان کی دی او دا دی جمکل دا دیر گران کار دی چی دا آنکل او طبیعت د شریعت پتکا زبان استعمال کی مالی سمرا حقوق جی دی اهی که طبیعت نگوالی چی دا دا سوگی خطب شریعت تا بوری مثلا انسان پیترتی طور بخیل پیدا دی واغذی غتیل انفوس و شع دا نفسونا بغلتا حاضر کلیشوی دی پیترتی طور چه انسان پیدا دی نو دا بخیل پیدا دی اس انسان خرچ نه خی شریعت چه کمزاکی وی علتا که نه خی او طبیعت او نفس چه کمزاوی علتا خو خی کچر تپن نارواو بانده پا حرامو بانده دو گناه پا مجلسونو بانده پا یو سو باندې که پا آگه بانده زرگونم لگی نفس خب پا خوشحالح سرور گئی او قبل طرف تا مسجد کی ورکولی یا مطلب سلالا جولی کی یا سبل دینی کاری یا مدرسی یا بلزیکی نو بیاده دی انسان طبیعت بوجل بی ولی علتکی شریعت تے دلتکی طبیعت تے طبیعت کی پا عرض سو بانده لگو و شریعت چې زغاردنه الته کې لګول نه غواړي نو لرو چې د خپل متنو کوشش وګورې د مسلمان سړي کوشش او نظريه او دا سوجذاب کړې چې وین انسان کم کارم کوي نو په دې کې اختلاقه کول ته نه غوډه عقل یو دایره د دا محدود ده عقل بچلاد عقل نه وکړ دا داد دا دا الله یو لوی نعمت دی انسان چې د حیواناتونو ممتاز د غورداي ات ساته حیواناتو انسانانو کې په دې کې پرکنيشتا چې بدن دا غيوم دغه وخت د وینې د دم دي دا غيوم سترګې دي د غيوم پوسه ده د دم دي دا غيوم غوونه دي دا غي اورې دل کې د دم دي دا غيوم سترګې دل کې د دم دي خو اغی لم دماغ ور کړې او دل ور کړې خو اغی لا عقل نه دي ور کړې دل عقل ور د انسانانو د حیواناتو امتیاز په د دا باندې را کوم را یو وړانده الله جل جلاله د انسان په د دماغ او کې انسان په باندې ډیر امتیازات کوي خو ډیر سيزونه د سې دي چې اغا د په باندې نشي معلومول نه انسان شريعت ته محتاج دی اوبره مځن طبیعتم په هوانا توکشت د بازه هوانا د طبیعت یو ګیا پوری بازه بلګیا نه بازه طبیعت سختي د بازه طبیعت نرمي طبیعت په غي کې ملایه دي خو عقل ذات ذات عقل الله جل جلاله د انسان وص په امتیازي ګرځولې په دې خو بلی انسان کامل نه ډېر خلک هغه د دا عقل دوج نه ګمراشي دي ډېر خلک په دنیا کې اوسم موجود دي چې دوج نه لکه مثلا یو مثال بهر کوم ذاکل دا دایره محدود ده دا لکه مثلا یو ټوب پک دی هغه تا جوړ کو نو څو عقل خو دا معلومول شي چې ردیبان نسو کلی نا غمړيږي عقل خدا معلومول شي دشمن باندې استعمال کې دشمن ختمی گی اکل خدام منی چھتا پا دوست بانے میں استعمال او پاولاد باندی میں استعمال او خوز آگے استاد دوست سوک دے استاد دشمن سوک دے دوست پا آکل نشیمال ہوا لگ بلدہ کم داکی چھتا استعمال ہے ثواب ملاوی گی پدھے باندے رب رازی کی گئے اوکا خبر کی گئی پدھے تا تا جنت ملاوی گئے اوکا جہنم ملاوی گئی سا شریعت تلتوئی یو غشد ورکون کی تا اللہ جلال جلال اوفی ادری کسان بخی یو ورکون کے یو وشتون کے یو جوڑون کے چھو بدین یتی جوڑ کی چې پر جہاد کی استعمال شی بلنی ورکو اغا مجاہد لورکو مجاہد استعمال کر نو دیر خلق اغا دیو جنہ گمرا چې چھو بس او عوام خویی جزان آئلم بینہ دکه اعلم انسان پیدای پیدایشی نه دی د څنګه انسان پیدا مثلا مسلم د خوونه نو بس د پیدا کږي عام به پیدای داس پیدای شي د ش نه والله آخره ج کوم منبتونې اومههاتی کوم لا تعلمونه شيء اوجه لکوم است مع ساره وال ده الله تا اومات د مندو د ګونه پیدا کړئ لا تعلمون د شي تاسو په اس شی به نه پو تو خوراک انتظام زی ان ک الله خوراک به سنګه را پیدی اغب سنگ رکا الته آل د دا مورز لکے اللہ و آچائی تربیت ستا اللہ کی علم در کئی دا خوراک علم در کی پیادا معاشرے علم در کی رو رو علم در کی رو علم در کی اللہ جللہ جلال ہو دا شریعت علم در کی نو انسان نو اغا پیدائشی طور ہو جاہل لے علم خود سربینا دو سیدہ پیدایشی دیر سیدو نا دے که پیدایشی سمرا طبیعت قاضی چیرے مثلا بخل شو جاہل شو انسان پیدایشی طور جاہلی انسان پیدایشی طور بخلی انسان پیدایشی طور دے که آنکھ کلوی خو انتہائی کمزوری نچکلا عام انسان اندازی دیجی پیدایشی جاہل پیدایشی پیدایشی بخل پیدایشی پیدائشی عقلن کمزور پیدائشی نظر اسلام خدا غسی نه کی کده دا عقل پکازه باندې رواني نو اکثر لارو کی بخداگی اکثر زاینو کی بګمرا کی اکثر زاینو کی بخدا ناراضه کی اکثر زاینو کی بده پیغمبر د لارنه خطا زی ددی وجن عقل کافی نه د انسان کمزور ده خلق الانسان وعیپا الله جل جلال جلاله انسان کمزور پیدا کړي ددی وجن شریعت تا انسان محتاج دے. هر څپ شریعت باندې بیان کیږي که سر پشریعت باندې کې دے سرپ کتاب پلای باندې کې دے نو بس د عبارسلی ډاکټره دا کتابون أغستې وب ډاکټر وو هر کور پکور وب ډاکټر وو هر څळे باندې انجنیر کتابونه به رول و انجنیر کتابونه به کتل انجنیر وو هو انسان د دی پر ایشی تکازو د برابرونو د پره د خپل طبيعت غصہ بغل سخاوت دشمنی بغض کنا حسد د دې د برابرولو لپاره انسان کې چې کم ده طبيعت پیدا د دې د برابرولو لپاره د عقل برابرولو لپاره او د دې د صحیح چليدو لپاره یو د شریت ته محتاج دی یو د شریت وضاحت كون کې د محتاج دی او د شریعت وضاحت كون کې چې کم پیغمبر وی هغه وخت کې نرستو بیا چې داغه صحابه وی تابعین وی تبعین وی علما وی د ته انسان محتاج دی نگو رضایات ستا ایزت من مخترم چکم زی کے پیسلی کوای پاکل باندی کوای اکثر بی یا طبیعت کی غصر آزی طبیعت کې بخل رازی چا سره کینر آزی چہ سره حسد رازی چہ سره بخل رازی چا سره دشمنی رازی سمرد دی انسان په پترت کے دن نتقازی دی کدھ شریعت په نظر باندې دن نتالین و تباہ کی گئی تب ایسا دی سر حسد کیتا ریخ گانے ستا طبیعت دا سمه شیطان جا گمراه کول نه د خپل طبيعت او نفس گمراه کو دا غنه مخ کې بل شیطان نه ودا آزادیل نه تبچاسره حسد کې تبخه غنه حالانکه استانه کې بهداسه سوهي حديث کې رازي الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب او کما قلب امر له صلات والسلام فرمای حسد د انسان داس نه نکاسی زی لک سنگ چور خشاک سی زی بل سره ومال تبچاتن لشي کما تم لوشي کملونشي بل سر بل نعمتی بل نعمتی صحت بی جوانان بی ابرادی قوت بی مالی تاکت بی حسن بی جمال بی وجاہت بی تعلق بی بست و پاگه بانده سوزی یو طرف تا پخپلہ دل تا بل طرف تا سوزی دوالو طرف تا سوزی و شر حاسد ان حسد نو دیو جو قرآن کم اللہ جلل جلال ہووی چې دی چه تاسو پناہ وارا چه پناہ نیسم دا چانا وَمِنْ شَرْهِ حَاسِدِنْ دَ شَرْهِ حَسَدْ کَوْنْ كِنَا ازا حَسَدَا پا کم وقت چی دیخ خپل حَسَد ظاهر گی دو دا یاد سا تا عزت من و انسان کی الله جلل جلال ہو دا خبر پیدا دي طبعی او عقلی خود دی دا پار اللہ شریعت را لے گا لدی ستارشتدار دا شریعت منظر کی سوک تی استا پر دی سوک بزړه عقل خو مختلف دي عقل خو یو معیار نشته د دې کاک عقل د دینه مختلف دي د دغه مختلف دي د دینه مختلف دي د دینه مختلف ته دا چې عقل چې ورته قدیم ګورته راولي او چې لکه سوچ او سمجھه نه بیا خپل حياته ګوري جيره چې شریعت بګینې سر عقل ته ګوري عقل لکه کوخ وینا بیا ګوري د زما عزت ساتی دیر حوالہ او د زما عزت نه ساتي دมารونه خو د شریعت مايار جدا دي شریعت بیا اغه ترشتدار وي او اغه ستاره اشتدار غنی چې اغه زنانه سره د اغه زنانه سره د اغه کس نې کان دی مثلا مامای دي خرهید او دکرنګي ترهید او دکرنګي رورید نو داسې کسن شریعت د اغه په رشتدار ګورولي اوس یو سره د شریعت تقاضی ته ګور نه ودا کسن باندې زنانه دغه کسن اور پورته وزیدای سره تعلقات ساتي نو نورو سره هم تعلقات ساتي اسلام د سلم ندے جوڑ تاوے لکی خو آغت تعلقات بیا ترکورا پوری نی نو کب دشمن آئے کے دے. نو شریعت کی تا تلار کھولی را کد اخبل طبیعت تا گوری خو چکم زاکستان مفادو تا ٹیست رسی تخبل آنکل تا گوری چکم زاکستان مفادو تا ٹیست رسی اسطا پا مفادو باندے گلرز رازی نو آغا سارے بیا تا دشمن گاری. چکهم ستات پیدا رسې نه بیا دوست طبيعت اوس غني فائدہ جائز نه دا کنه ناجائز نه ستام افاد غنه حاصلول جایز دی او کنه جایز دی هو بهر حال چې ستات قاضي هغه برابرای نه غو بت توس غني چکه لته دا کلو ته طبيعت پتکه زبانه چلے گی. او چکه ند شریعت پتکه زبانه چلے نه شریعت باکستم ګوري چې اکستا سده شریعت ته دام خي د دا د سره تعلق ساتي پکم جانب باندې ساتي دا اللہ در پارساتی دنیاوی عرز در پارساتی دنیای جائز عرز در پارساتی جائز دے کدہ اللہ در پارساتی نو اللہم در سر ددی وجنہ مینہ کئی او اللہم در سر محبت کئی او که عرز دے نا جائز دے نبی شریعت نمانی نو عوام اکثر چه بس توسنماع علم ہو پیدایشی طور انسان جاہل او قران ته ماشاءالله ډیر محبت زمونږه استادو جماعت کې ما سوتنم او چې درس کیږي ټول کی کینی څنګه چې پټو کې 24 گھنٹې نه استي کده شپې 24 گھنٹې تیاری کده وو تکازہ د شپې راځي نومه تیاری وګه درازي راځي نومه تیاری کده سری گرمکه تیاری کسری گرمکه تکازہ راځي نومه تیاری نو هغه سه همږه شریعت تم الحمدلله تیاری نو علم خطوله سره دی تدې او یمال اکثر مسله راشینو زغلې ما سره دوی څه تناستي تغه یمله جواب ورکید ودی سټ تناستی دی یمله جواب ورک دا ځومله غلط ورکید او دا ځومله غلط ورکید شریعت خو زمونږه دا حال دی ردیو جنې عزت موند بعد تم کې زه ډېر سخته مجبور شم بعضی چاته زه شریعت مسله بیان کماغه پاږه باندې عمل لګیند شریعت یو پکاوی وږي د دوه قسم مسله بې زبوه ته شریعت او پاره باندې باندې په فل پسلو نه د شریعت یو قسم استهزاء او استخفاف وشه زمو هم چې وایم بیانول نه کم سے کم کدی پخپل خپل عقل باندې کوله نو ځل لقب ګنابه وځي کله د شریعت مسله وته ته مخه ته کې او بیا ټکراو کې د شریعت په نه کې او خپل او عظیم جرم دی چې سلی ته مخ دراشي چې د شریعت لار او د جهالت او د گمراهي او د طبيعت لاردار او بيان د شريعت لارپريدي سر دپوينه او ته پوي کنه وياحو عظیم جرم دي عزتمن محترم دغه بجنه هر یو کار چې کول پکای عزتمن محترمه د طبيعت په تکا زبانه مکو راغل په تکا زبانه مکو شريعت په کې ګوره تاسو د دې بدره غنډه وبسته ته الله تعالی محمد پیدا کړې په حسب کو ما بس بس تا بس پیدا یې چې څه کوي پس چې څه کوي کوم کمل لری کوي کو نه ملایي کې بیا ب افسوس کوي ارمان بکوي لري خارو لاندې شي کنه بیا ب ارمان کوي ارمان افسوس بګوي افسوس دې وجې نه ځان کې دین پیدا کوي خپل مسائل په دین باندې آوا پوره کوي خپل بچو ته دین ښایي خپل کور کې کوشش وکړي دینی مسایل لا شورنځه د جہالت بي ځان نه جزانه هو خپل تاسو ته باید حل کړي سلور مسره نه ستوند مسلې ته پوسمانه کیږي سلور جواب اغې ورګي سلور واړه غلط ورګي چې کله یو سړی جمعه ته زیراځي دا د حالتي نوزنانه وکړ کې سہاله دي لازم موږ تاسو ځمداري ده الله جل جلاله دې موږ تاسو کمه پیتری ته قاضی چری د شریعت په تقاضو باندې د استعمالولو توفیق را نصیب کی ک الله خیر برګره دنیا خیر د